Iluntzerako laino gehiago. Goizean laino gutxi agertuko dira eta gaienak goi lainoak izango dira. Iluntzerako ordea ugaritu egingo dira. Gaua sartzen hasten denarako euria egingo du zenbait tokitan. Haizeak ego mendebaldeti joko du eta temperaturak antzekoak izango dira. Bihar nahiko txarra. Eguraldi odetxua egingo du eta zenbait tokitan euria apur bat ere botako du. Iluntzean Ala ere, goizean baino dezente orde gutxiago izango da. Hostiralean berriz nahiko eguraldi ona egingo du, baina larun baterako etorriko dira lainoak.